Розділ 22. На зустріч «Жити далі» я прибігла останньою. Моя машина не заводилась і довелося чекати автобуса. Коли я вийшла, бляшанку з печивом уже закривали. Знак того, що там серйозна. «Сьогодні ми поговоримо про віру в майбутнє», – оголосив Марк. Я пробурмотіла вибачення та сілася. І, до речі, у нас сьогодні лише півгодини, бо після нас збори скаутів, Так що прийміть мої вибачення». Марк глянув на кожного з нас своїм особливим поглядом, сповненим розуміння. Він взагалі любив цей свій погляд. Іноді дивився так довго, що я починала думати, чи не висить у мене щось із носа. Потім він глянув додолу, зібрався з думками, а може просто переглянув свої записи. І почав. Коли втрачаєш кохану людину, стає важко будувати якісь плани на майбутнє, І в багатьох людей з'являється відчуття, що віри в майбутнє більше немає. Або ж вони стають марновірними Я думала, помру, поділилась Наталя Помреш, заспокоїв її Вільям Вільям, це не дуже дотепно, обірвав його Марк Чесно, перші півтора року після смерті Олафа я думала, що в мене рак Я, мабуть, з десяток разів ходила до лікаря Була переконана, що рак Мозку, підшлункової залози, матки, навіть мізинці Не буває раку мізинці, знову докинув Вільям «Та звідки тобі знати?» – огризнула свина. «Завжди тобі треба вставити свої п'ять копійок, так?» «Іноді треба просто помовчати вільями. Набредають твої уїдливі коментарі, чи не до кожного слова. Я думала, у мене рак мізинця. Мій лікар відправив мене на аналізи, і вони нічого не виявили. Так, можливо, цей страх був ірраціональним, але не треба тут поливати брудом усе, що я кажу, бо ти не можеш усього знати. Зрозуміло?» Запала тиша. «Узагалі-то я працюю в онкологічній клініці». «Усе одно», – відрізала вона за якусь мить, – «ти нестерпний, ти навмисно всіх провокуєш, просто прищ на язику». «Тут маємо погодитися», – здався Вільям. Наталя опустила очі. Ми всі раптом почали роздивлятись підлогу. Принаймні, я – точно. Наталя на мить затулила обличчя руками, а потім знову звела на нього погляд. «Вільяме, пробач, ти не прийш. У мене просто важкий день. Я не хотіла так огризатися». «Усе одно раку у мізинця не буває», – невгавав Вільям. «Так ось, Марк намагався ігнорувати і прокльони Наталі. Я хочу спитати, чи досяг тут хтось такого стану, коли може планувати життя на п'ять років наперед? Де ви бачите себе через п'ять років? Чим займатиметься? Чи добре ви себе почуваєте, коли думаєте про майбутнє?» «Ну, я буду радий, якщо мій годинник ще цокатиме за п'ять років», – сказав Фред. «Що, секс по інтернету дається в знаки?» – поцікавився Суніл. «Та бодай його чорти вхопили. Одне марнотратство. На одному сайті я цілих два тижні спілкувався з жінкою з Лісабона, справжньою красуною. А коли я запропонував нарешті зустрітися та зайнятися сексом, вона спробувала втюхати мені квартиру у Флориді». А потім узагалі мені прийшов лист від якогось полірованого Адоніса, який попереджав мене, що це й не жінка зовсім, а одноногий Пуерторіканець Рамірес. А два інші сайти? Єдина жінка, яка погодилася зі мною зустрітися, виглядала як моя бабуся Елсі, яка ховала ключі в панталонах. Звісно, вона була мила і все таке інше, але така вже стара, що я навіть хотів спитати, де вона ховає ключі. «Не здавайся, Фреди», – підтримав Марк. «Може, ти просто не там шукаєш?» «Ключі?» «Та ні, я вішую їх коло дверей». Дафна розповіла, що хоче вийти на пенсію та поїхати за кордон. «Тут холодно, у мене суглоби неють». Лін збиралась отримати диплом магістра філософії. Ми всі обмінялись порожніми поглядами, намагаючись не виказати того, що всі думали. Вона працює в супермаркеті чи комісійному магазині. «Ну, ти просто кант», – спробував пожартувати Вільям. Ніхто не засміявся. Він зніяковів та відкинувся на стільці. Мабуть, тільки я почула, як Наталя видала щось схоже на ха-ха, наче Нельсон і Сімпсонів. Спочатку Соніл не хотів брати участь у бесіді, а потім сказав, що подумав і хоче через п'ять років бути одруженим. Мені здається, що минулі два роки я просто не дозволяв собі жити, не дозволяв нікому зблизитись зі мною через те, що сталося, бо навіщо взагалі з кимось зближуватися, якщо втратиш його. Та якось я задумався, чого взагалі хочу від життя, і зрозумів, що хочу мати кохану людину, бо треба ж жити далі, правильно? Треба мати якесь майбутнє. Відтоді як я почала сюди ходити, це була найдовша промова відсуніла. Це дуже оптимістично, Суніли. Дякую, що розказав. Джейк розповів, що збирається в коледж. Він хотів вивчитись на аніматора, а я замислила, що буде з його батьком. І надалі намагатиметься спати з жінками, щоб заглушити біль втрати, чи почне щасливе життя з оновленою версією. Мабуть, друге. Потім я задумалась про Сема і про те, чи не надто ми поквапилися з серйозними стосунками. А якщо це не стосунки, то що тоді? Бо, в очевидь, це таке стосунки. Хоча як би мене зараз запитали, то я б не змогла точно відповісти, стосунки це чи ні. Чи не зіграли пошуки Лілі роль дешевого клею, що так швидко нас зв'язав? Що взагалі пов'язує нас, окрім мого падіння з даху? Два дні тому я зайшла на станцію швидкої посема і поговорила з Донною, поки він збирав речі. «Не грайся ним!» Я розвернулася, подумала, що не розчула. Вона спостерігала, як розвантажують машину швидкої. «Він хороший!» – вона потерла ніс. «Дійсно хороший хлопець. І ти подобаєшся йому?» Я не знала, що на це відповісти. «Це правда! Він говорив про тебе. Зазвичай він взагалі про жінок не говорить. Не кажи йому, що я щось казала тобі, добре?» «Я просто... Він хороший. Я просто хотіла тобі це сказати». Вона підняла брови та кивнула мені, наче щось підтверджуючи. Щойно не помітила, що ти не у своєму танцювальному костюмі», – зауважила Дафна. Почувся гомін, інші теж помітили. «Тебе що, підвищили?» Я виринула зі своїх думок. «О, ні-ні, мене звільнили. І де ти тепер працюєш?» «Та поки що ніде, але ж на тобі ж...» Того дня я вдягла коротке чорне плаття з білим комірцем – «А, ти це просто сукня, це не форма». «А я подумала, що ти влаштувалась у тематичний бар для секретарок чи французьких прибиральниць». Фреде, досить!» «Ти не розумієш, у моєму віці слівку і залізо, поки гаряче, треба сприймати буквально. Мені ще ерекцій 20 лишилося. У декого стільки й не було ніколи. Ми замовкли, щоб дати час Фреду та Дафні погоготіти». «Так, а що далі? У твоєму житті наче настали зміни?» Поцікався Марк. Ну, мені запропонували іншу роботу. Правда? Усі зааплодували і я навіть зашарілася. Ну, так, це добре, але я збираюсь відмовитись. Уже те, що мені запропонували, означає, що я наче рухаюсь вперед. А що ж за робота? Спитав Вільям. Ну, є там одна вакансія у Нью-Йорку. Усі витріщались на мене. Тобі запропонували роботу в Нью-Йорку? Так. За гроші? І з житлом, додала я, і надаведеться носити ту жахливу блискучу форму? Не думаю, що форма достатній привід для еміграції, засміялась я. Більше нікому не було смішно. Лін навіть опустила щелепу. «Нью-Йорк, Нью-Йорк!» – заспівав хтось на мотив із мюзиклу. «Ну, ви ж не знаєте всього. Я не можу зараз поїхати. Спочатку треба розібратися з Лілі. Дочкою твого колишнього роботодавця?» Джек насупився. Він був в мені не просто роботодавцем, але так, з нею. «Луїзо, а хіба вона не має родини?» – нахилилася вперед Дафна. «Це все складно». Вони обмінялись поглядами. Марк примасив свою планшетку на коліна. «Луїзо, чого тебе навчили наші зустрічі?» Я отримала пакунок із Нью-Йорка. Сто з документів, форми для імміграції та страхування, а ще офіційне запрошення на роботу на товстому, кремовому папері. Я зачинилась у ванні та прочитала запрошення, потім ще раз, потім перерахувала зарплатню на фунти, потім зітхнула та дала собі обіцянку не гуглити його адресу, потім погуглила адресу та поборола неймовірне бажання лягти просто на підлогу і скрутитись калачиком, опанувала себе, злила воду в анітазі, щоб Лілі не дивувалась, чому я там так довго, помила руки, звичка». Пішла у свою спальню та сховала папери в коробку під ліжком. Пообіцяла собі ніколи їх звідти не діставати. Уночі, близько півночі, вона постукала до мене. «Можна я переночую тут? Я не хочу їхати до мами. Можеш лишатися, скільки захочеш». Вона вляглася на іншому боці ліжка та скрутилась у клубочок. Я дивилась на неї, аж доки вона заснула а потім накрила ковдрою. «Я потрібна, дочці Віла. Ось і все, що має значення. Начхати, що каже моя сестра. Я винна йому. Так, я не почуваюся нікчемою. Так я можу хоч щось для нього зробити». Той пакунок під ліжком означав, що я ще можу отримати нормальну роботу, що я йду вперед. У мене є друзі і навіть хтось схожий на чоловіка. І це чималий прогрес. Я ігнорувала дзвінки від Натана та видаляла його повідомлення. Пояснюємо за день-два. Може, це й не план, та хоча б щось схоже. Сам мав зайти до мене у вівторок, після зборів жити далі. О сьомій він прислав повідомлення, що затримається. О пів дев'ято, що взагалі не знає, коли зможе приїхати. Мені весь день вкрай було нудно. На мене напав ступор від відсутності роботи, хвилювання з приводу того, чим я буду платити за квартиру, та ще й від того, що я ділю квартиру з кимось, хто як і я, не маю куди податися». О на десяту подзвонили в домофон. Увійшов Сем і досі у формі. Я зачинила за ним двері. Він підійшов до мене з низько опущеною головою. Від утоми він аж посірів. Від нього пощіли чимось навдивовижу тривожним. «Я вже думала, ти не прийдеш?» «Що сталося? Ти в нормі?» Мене викликали на дисциплінарне слухання. «Що?» Того вечора, коли приїздив Гарсайт, мене бачила інша бригада. Вони повідомили керівництво. Я не зміг пояснити, чому в маршруті не відображено те місце, де я був. І що тепер? Ну, я відбрехався, сказав, що хтось вибіг на дорогу та покликав на допомогу, але врешті-решт виявилося, що то розіграш. Дона мене прикрила, але вони все одно не дуже мною вдоволені. Але нічого ж поганого не сталося? А ще одна із сестер екстреної допомоги запитала Лілі, звідки вона мене знає. І та розповіла, що якось я привіз її додому з нічного клубу. Я затулила рота рукою. «І?» Провспілка мене підтримує, але якщо ще щось пливе, мене звільнять. Або й гірше. Між брів у нього пролягла глибока зморшка. І все через нас. Семе, мені так шкода. Та звідки їй було знати?» Я хотіла підійти та обійняти його, притиснути щоку до його обличчя, але раптом згадала, як Вілл відвертав від мене своє нещасне обличчя. Я завагалась, і момент було втрачено. Натомість я взяла його руку. Він глянув униз на мою долоню, і в мене виникло неприємне відчуття, що він знає, про що я подумала. «Ну, ти ж завжди можеш покинути все це та вирощувати курчат, добудувати дім», – голос звучав фальшиво, – «У тебе купа варіантів. Такий чоловік, як ти, може робити що завгодно». Він усміхнувся самими губами, роздивляючи мою руку. Момент став надто ніяковим. «Я краще піду». «О, до речі, він простягнув мені пакунок. Хтось лишився під дверима. Не думаю, що це б довго тут пролежало». «Прошу тебе, зайди». Я взяла пакунок, відчуваючи, як я його підвела. «Будь ласка, можна я приготую тобі щось жахливе?» «Ну ж, бо я краще поїду додому». Він вийшов, перш ніж я встигла щось сказати. З вікна я дивилася, як він підходить до мотоцикла. Раптом згадалося, не підпускати нікого надто близько. А ще порада Марка в кінці останньої зустрічі. Ви сумуєте, і ваше тіло реагує на сплеск кортизолу. Боятися з кимось зблизитись – це нормально». Іноді складалось враження, що в мене на обох плечать сидять радники, як у мультиках, і сваряться між собою. У вітальні Лілі обернулась до мене. Самі зі швидкої? Ага. Вона знову повернулася до телевізора, потім помітила пакунок. А це що? А, це він знайшов у коридорі. Це тобі. Вона підозріло роздивилася, потім зняла декілька шарів паперу та дістала звідти альбом для фотографій у шкіряній обкладинці, на якій зазначалося «Для Лілі – трейнер». Вона повільно розгорнула його. На першій сторінці під папіросним папером була чорна-біла фотокартка малюка з підписом «Від руки». «Твій батько вважив 9 фунтів 2 унції». Я була страшенно зла, що він виріс таким великим. Мені обіцяли, що дитина буде маленькою. Він постійно вирадував та місяцями не давав мені спокою. Але його усмішка. Старенькі бабусі навіть переходили дорогу, коли нас бачили, аби тільки вщипнути його за щічку. Звісно, він це ненавидів. Я сіла поруч. Лілі перегорнула далі. Знову фотовіла у синій формі та картозі учня приватної молодшої школи. І підпис – Віл так ненавидів цей картуз, що сховав його в лежанці нашого собаки. Наступний він загубив на озері. За третім разом батько пригрозив йому, що забере кишенькові гроші. Але Віл почав торгувати фотокартками футболістів. Навіть адміністрація школи не могла його примусити носити той картуз. Його відсторонили від занять на тиждень, коли йому було 13. Лілі торкнулося обличчя на фотографії. «Коли я була мила, було на нього схоже». «Ну, він же твій батько?» Вона ледь усміхнулася і знову перегорнула сторінку. «О, дивись!» На наступній фотографії він усміхався просто в камеру. Це те саме фото з гірськолижного курорту, яке я бачила в спальні, коли ми вперше зустрілися. Я дивилась на його красиве обличчя і мене затопила хвиля суму. Лілі раптом розраготалась. «Ти диви, глянь тільки на цю!» Віл з обличчям, вкритим грозюкою після матчу з регбі. І ще одна. ВІЛ, одягнений чортом, стрибає з Приколист, сіна. Приколіст, веселун, людина. Коли я пропустила зустріч на тему ідеалізації Марк Дайміні Аркуш, важливо не перетворювати померлих на ідолів. Ніхто не зможе жити в тіні святого. Наступна сторінка. «Шкода, що ти не знала свого батька до аварії. Він був неймовірно амбіційний, справжній професіонал своєї справи. А я пам'ятаю, як він падав зі стільця від сміху, танцював із собакою чи приходив увесь у сенцях після якоїсь авантюри. Одного разу він ткнув свою сестру обличчям у Шері з вершками, праворуч, бо вона його роздражнила, мовляв, не зможе. Я хотіла розсердитись, бо готувала той Шері цілу вічність». Але на Віла неможливо було довго сердитись. Це правда. Неможливо. Лілі продовжила гортати сторінки з фотографіями та підписами. виставав ставав чимось більшим за людину з некролога та газетної статті про судові позови. Ставав живим, багатовимірним. Я дивилась ті фоти з клубком у горлі, який ледь могла побороти. На підлогу впала картка, і я її підібрала. Там було коротке повідомлення. Вона хоче приїхати з тобою побачитись. Лілі насило відірвала очі від альбому. Ні, не треба. Ну тобто це дуже мило, але атмосфера змінилась. Вона згорнула альбом та обережно поклала його на диван і повернулась до телевізора. За декілька хвилин вона так само мовчки підповзла до мене та поклала голову мені на плече. Коли Лілі пішла спати, я написала натонові листа. Пробач, я не можу прийняти цю пропозицію. Довго розповідати. Зі мною живе дочка Віла. Тут багато всього відбувається, і я просто не можу її залишити. Я хочу вчинити так, як вважаю за правильне. Спробуй пояснити. І в кінці додала. Дякую, що не забув про мене. Я написала ще одного листа містера Вигопніку, подякувала за пропозицію та повідомила, що в мене змінились обставини, і я більше не можу прийняти його запрошення. Хотіла пояснити трохи детальніше, але в животі так занило, що сил ні на що більше не лишилося. Я почекала годину, але відповіді на жоден із листів не отримала. Перед сном зайшла у вітальню, щоб вимкнути світло. Альбому на дивані не було».